Изпит на ученика Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 5 септември 1934 г. В София Добрата молитва Ще взема част от 26 глава от Деянията на апостолите от 1 до 25 стих. Има нередни неща в живота, които са изкривили живота. Ще разбирате живота, но животът ви е изкривен. Аз наричам всеки живот, който е подложен на радост и страдания – изкривен живот. Когато страданията и радостите са свързани, това е един изкривен живот. Онези от вас, които нямат философия в живота, ще кажат «Как така радостите и скърбите да изкривяват живота?» Щом имаше радост, скръпта дойде и скриви радостта ти. Тогава? Ако моята захар се тупи и изгубва, тогава? Някой от вас ще кажете «Защо осветът е така направен?» Това не е философия. Защо е така направен? Това не е ваша работа. Ваша работа е да проучавате, че е така направен. Защо е направен така, не е позволено да питате. Защо светът е направен така от Господа? Не ви е позволено да питате. А пък трябва да проучавате вашите условия. Ти като човека трябва да вършиш. Какво нещо са злото и доброто? Може да четете каквото искате. Има философски трактакти за познаване на доброто и злото. Доброто и злото дават две противоположни насоки на човека. В злото животът се смалява, а в доброто животът се разширява. Не е лошо да се смалява, но в злото има друго положение, освен че се смалява животът, но и постепенно се унищожава. А пък доброто животът не само се разширява, но и се подобрява. Сега, ако във вашето съзнание нямате тази философия в дълбочината вътре, това ще засегне самите вас. Вие седите и сте неразположени. Не знаете защо сте неразположени. За пример, тук, които сте всички, нито един от вас не е взел да прочете за строежа на тялото. Какво нещо е материята? Какво нещо е строежа на тялото? Вие сте толкова невежи, че не разбирате, не познавате тялото си. Аз съм виждал в баните много хора телят да търкат кожата на гърба. А после казва човека. Изтърка ми гърба. Или за да стане по-хубав си, сапунисва 3-4 пъти лицето, за да стане лицето му бяло. Така ти не пазиш кожата на тялото си. Много пъти вашия сапун спира да разбирате истината, защото вие са сапуна, освен че не се измивате, но запушвате порите си. Защото често сапунът е направен от умрели свиня, от умрели говеда, от мишки, какви ли не още. Най-различни има в европейските сапуни. Някой казва, миризлив е този сапун, ще се понамажа с него. Има едно миене, на което вие не сте се научили. Процесът на миенето не е процес външен, той е процес вътрешен. Изпотяването е процес на миене. Изпотиш се, отворят се порите ти, става измиване. Всички твои 7 милиона пори на тялото ти, ако не се отворят да влезе въздухът вътре, не се използват. После, вие не разбирате свойствата на въздуха. Сегашните хора много говорят за свойствата на въздуха. Въздухът се сгъстява и разрядява. Знаете ли един разреден въздух какво може да направи? Знаете ли един скъстен въздух какво може да направи? Също въздухът може да се разреди но своето сгъстяване и разрядяване ще те изведе до две противоположни състояния. Ако се сгъсти въздухът, вие ще смразите кръвта си, тя ще спре да се движи. А ако съвсем разредите вашия въздух със своята мисъл, кръвта ви ще се измени и ще престанете да живеете. И в един и в другия случай има две граници, между които човек живее. Учените хора говорят за сгъстяване и разрядяване. Те казват, че топлината е причината, увеличението и намалението на температурата. Какво е намалението на температурата? Как го окръщават? Въздухът, който дишаш, в какво състояние трябва да бъде? Рядък или гъст? Вие искате да бъдете учени хора, да знаете, но в какво седи знанието? Ако след като кръткът ти се измести и ти не можеш да го наместиш, не можеш да го поправиш, нямаш знание. Но ако можеш да го наместиш, имаш знание. Ти имаш едно тяло, на което не знаеш как да помогнеш. Имаш една подотина и търсиш лекар отвън. Не знаеш как да я поправиш. При това философстваш, казваш, аз съм човек, имам право. Имаш право да се лекуваш и не можеш. Ти търсиш правото там, дето го няма. Къде е правото в света? Хората ли трябва да ти дадат право или ти трябва да го намериш в себе си? Или трябва да ти го даде Бог? Вие го търсите в хората. Правото е в Бога, в Бога трябва да търсите правото, но не онова право, човешкото. Но да намериш онова право, чрез което ще намериш посоката в твоя живот. Ако ти чрез правото не можеш да намериш посоката в твоя живот, не можеш да намериш отношението към доброто и злото към теб, ти правото отвън никога няма да го намериш. Някой те погледнал криво и тебе ти станало мъчно. Какво има в един крив поглед? Много има. С един крив поглед може човек да те умъртви. С един крив поглед човек може да те смрази. С един крив поглед той може съвсем да смрази твоята мисъл. И ако един учител погледне с крив поглед ученика, той каквото знае, всичко забрави. Вие казвате Той криво ме погледна На какво се дължи кривият поглед? Какво подразбира кривият поглед? Кривият поглед е нищо Той е само един резултат Кривият поглед проистича от резултата, че човек е изменил условията или закона на любовта той показва, че любовта не действа в човешкия организъм, както трябва да действа. Умът и сърцето му се намират в особено състояние. Някой път вие сте неразположен. Това се дължи на състоянието на вашите чувства. По отношение на вашата мисъл, то е състояние на вашата мисъл. На какво се дължи това състояние? Когато хвърка мисълта ви, дошло ви едно наследство от няколко милиона и веднага мисълта ви хвъркне. С тези милиони ще направите нещо. Ще отидете в странство до учите, ще си купите дрехи или може би баща ви ви е оставил малко пари. И не само това, а оставил вие и дълг, който трябва да плащате. И вие веднага имате едно стегателно състояние. Какво трябва да правите? Лоши са условията, които баща ви е оставил на вас. Какво трябва да правите сега? Знаете ли произхода на кражбата? Някой казва, защо да не открадне човек? Питам, когато Моисе и даде закона, не кради? Онези, които създадоха този закон, кои са поводите да не краде човек. Защо човек не трябва да краде? Знаете ли происхода на кражбата? Кражбата е съществувала в далечното минало. Още преди човека да се е появил на земята, кражбата е съществувала. Мравките и преди човека знаеха да крадат. Една малка мравка, като хване кръка на друга мравка, откъсва го и го отнася. После можеш да откраднеш сърцето, чувствата на един човек или мислите му. Кражба има навсякъде. Хората обичат да крадат на общо основание. Крадат и лъжат. Като говори някой, аз виждам, че той краде и лъже. При това състояние вие мислите да влезете в Царството Божие. Нито помен от това. Вие трябва да се удучите от кражбата в един широк смисъл. Когато мислиш да откраднеш, ти произвеждаш вече известни пертурбации, в която и да е душа. Един човек има малко пари. Друг някой казва, че ще му даде някой гас или отрова, за да се разболее или да се убие. Още като проектиран си човек това и ти ще усетиш едно стеснение в очите му. В погледа му виждаш нещо. Вие сега се спирате и казвате, защо Господ направи света такъв? Вие трябва да поставите въпроса така. Защо човек внася в себе си мисълта, че Господ е направил света такъв? Господ създаде огъня, но не е създаден огъня да пече хората. Той е създал огъня, за да може хората да живеят. В божествената топлина те живеят, а при човешката топлина, която човек образува, ти се печеш. Могат да те пекат. Щом те пекат тази топлина, този огън, не е божествен, а е човешки. Щом един човек те мрази и те пече с омразата си, това състояние не е божествено. Любовта е божествена, а пък омразата е човешка. Сега разбирате, вие имате известни възгледи, които много мъчно могат да се изменят. Казал кривия рак на баща си. Татко, покажи ми правия път на правото ходене. Бащата тръгнал и показал. Малкият рак казал. И аз ходя като тебе. Големият каза, Не слушай хората, гледай как аз ходя. Вие... Мислите, мислите и като дойдете да направите един опит, виждам, че като рака ходите криво. Като видите цветя на полето, да се зарадвате, да възприемете и да кажете, какво голямо благо даде Господ. Ще кажеш, Господ е промислил заради мене. И в някое религиозно събрание ще кажеш, Едно време аз нямах пари. Намерих се в затруднено положение. Помолих се на Господа и намерих пари. Представете си, че аз разправям своята опитност. Аз казвам. Аз съм по-майстор от вас. И казвам така. Аз едно време бях гладен и като се спрях пред една круша, и като се помолих на Господа, крушата цъфна и озря, окапаха крушите и се наядох. Че крушата може да завърже, така е. Но в един период от 25 минути, възможно ли е да цъфне и да завърже и да озреят плодовете, това е невъзможно. Някой може да каже, че факирните могат да го направят. Това са факирски долапи. Някой ще каже адептите. Това са долапи на адептите. Някой ще каже това го знаем. Аз колкото съм книги чел, това са все долапи, долапи, долапи. Това може да бъде направено и аз може да го направя. И аз мога да туря една игла, да я туря от единя до другия край и да я извадя през ръката си и пак нищо да не ми стане. Това е долап. С долапи не се лъжете. Така се лъжат младите момци и младите моми. Като се понамажат малко с пудра, те стават малко по-красиви. С пудра, с мазнина не може да стане лицето красиво. Има един начин, по който човек може да стане красив като ангел, но смазане на помади и белила и червила, твоето лице ще се развали. После казвате, човек трябва да бъде морален, като че човек може да купи някой морал отвън. Моралът, това е един резултат на живота. Морален човек трябва да бъдеш заради самия себе си, не заради другите. Защото морала той трябва да се опита. Ако човек иска да построи челото си, той трябва да бъде морален. Вие ще оставите външния морал като нещо второстепенно. На първо място моралът има отношение към строежа на нашия живот, към строежа на нашата мисъл и към строежа на нашите чувства, към красивото, към всичко онова, великото в света. Това е моралът. И ако ти не разбираш така, ако не разбираш законите, които Бог е поставил, които носят твоето благо, ако не разбираш един морал, който е написан в книгите – ти всякога ще бъдеш нещастен. Някой казва, не кради. Защо не трябва да крада? Някой казва, не лъжи. Защо не трябва да лъжа? Лъжи е само слабия човек. Лъжи само невежия човек, който не разбира последствията. Силният човек никога не лъжи. Богатия човек никога не лъже. Вие сега, като ви говоря, отивате в другото положение и казвате «Ние сме добри хора». Така не се разсъждава. Аз не засягам въпроса дали сте добри или лоши. В дадения случай аз засягам въпроса за един цигулар, който казва, че е виден, че е виртуоз. Вестниците са писали за него. Всички тези неща са красиви. Аз не оспорвам това, но казвам му, изсвирете ми едно класическо парче. И като ми изсвири това парче, той в мен ще намести нещо и ако може да го намести в мен, добре. И аз някой път сам си намествам работите. За мен е музиката, не е развлечение. Щом имаш нещо за наместване, попей си, намести го. Ти като попееш веднъж, дваш, ще го наместиш. Ако направиш това, казвам. Хубаво си пял. Ако този музикант не може да намести добре, не е добър музикант. Или друго положение. Аз съм неразположен. Той свири и аз ставам разположен. Казвам. Той свири хубаво, защото музиката това е един процес, който нарежда работите. Когато ти сам си пееш или пееш на другите хора, трябва да пееш с единствено глед да ти се наместят работите. Сега някой пее Бог и любов. Някой може да пее с дебел глас, може да пее ниско, някой може да пее стънък или с висок глас. Аз не съм чувал нито един от вас да пее както трябва. Някой път трябва да ви събера. Пеене, което не може да внесе в хармония в когото и да е от вас, това не е пеене. Музиката е закон вътре. Тя е един закон вътре в човешката мисъл. Аз като ви давам един пример с това, правя пакос на себе си. Аз като ви давам един пример пакостя на себе си и като дам пари някому пак пакостя на себе си. Когато говоря някому да стане учен човек, да не прави престъпление, а справя пакост на себе си. Нека си стои там. Защо да правя вълка културен? Ние не се нуждаем от тия вълци. Културният вълк е майстор. Има един закон – Казват, че любовта е единствената сила, която не се мени. Ако във вас любовта претърпява видоизменение, питам вие на прав път ли сте. Ти казваш а аз не искам да се изменя. Не петни божествената любов, която е вътре в тебе. Не петни любовта. И писанието казва. «Не огорчавай духа!» «Духа, как ще го угорчиш? Някой казва «Духът не може да го огорчиш!» Тогава какво разбира писанието с тези думи «Не огорчавайте духа?» И ако ние сме толкова праведни и вървим по божествения път, защо са тия противоречия? В каквото и да е религиозно общество – от какво проистичат противоречията? Има нещо нарушено. Ние сме много снисходителни към малките нарушения, Тогава де е дисциплината на вашия ум. Колцина имате самодисциплината на ума, самодисциплината на чувствата, самодисциплината на поступките си. Свободен си да мислиш каквото искаш. Никой не те ограничава, но тази свобода ще произведе такъв резултат, какъвто не си очаквал. Например, думите «Аз ви обичам». Тези думи могат да произведат две, два противоположни резултата. Ако отидеш при един човек и не му кажеш, че го обичаш, той ще ти даде пари назаем. Но ако му кажеш, че го обичаш, той нищо няма да ти даде. Всякога, когато един човек каже, че обича някого, не говори истината. Защото любовта не е един закон теоретичен. Ти казваш, аз те обичам. Какво си направил, като ме обичаш? Ти не говориш истината. И понеже съм богат човек, ти искаш да ме залъгваш с любовта си заради дам пари. Това е просто един долап. За да имам доверие на любовта ти, ти искаш да ме залъжеш. Ти, ако ме обичаше, донеси една турба с злато, служия и си иди. И не казвай, че ме обичаш. Аз ще разбера. Аз не съм за външните работи. Не мисли, че като сложиш една дурба с в един дом, ти ще направиш този дом щастлив. Може би с тези пари ще развратиш тези хора. Ако парите можеха да направят света добър, то Бог можеше да даде пари. Малко хора има днес, които могат да се ползват от богатството. И при товато и злато, което минавало през хиляди ръце, то носи всички лоши утайки на вековете. За пример, вие една златна монета я пипате, не знаете какво ще стане. Една златна монета, вие може да я пипате, но може да се случи някое нещастие. Вие вървите по пътя и питате, пипате някой предмет. Знаете ли колко човек трябва да бъде внимателен, когато пипа някой предмет? Не е безопасно това, което пипаш. Имам един приятел, който сега боледува. Той е пипал нещо и не може да се освободи. Аз знае причините. Ти пипаш, но не знаеш как да пипаш, как да пипаш и кого да пипаш. Ти казваш. Лошо е. Не е лошо. Има учени хора, като се върнат дълго време боледуват. Много време вие отивате да помагате на хората, но като се върнете от помощта боледувате. Може да имате цяла беля на главата си. По-опасна отрова от човешкото безверие, от лошите мисли на хората, от онова с което те могат да те опетнят, по-лошо нещо от това няма. Едно чувство може да отрови човека, една мисъл може да го отрови. Аз не питам защо е капала една змия, казвам, я ме ухапете. Ако може да ме ухапе, казвам, аз съм слаб човек. Ако не може да ме ухапе, казвам, аз съм силен. Ако след като ви ухапе дяволът и отровата му не може да ви отрови, вие сте силен. Но ако ви ухапе дяволът и вие се катурнете на земята, тогава... Защо съществува дяволът, питам аз? Той има право да съществува, както и аз. Сега ще ви наведа на основната мисъл. Вие се спирате и казвате, защо така ни говори учителят? Защото не вършите волята Божия нищо повече. Нито един от вас не е вършил волята Божия както трябва. Вие казвате, не ни обича Господ. Не го отричам, но вашата любов е толкова егоистична, че вие до сега сам чоплите от Господа и нищо не давате. Кой от вас е оставил дъща си и майка си и е отишъл да проповяда? Ако отидете да проповядате, имате ли плод? И както ще научите този човек? Той ще бъде точно такъв християнин, какъвто сте вие. Ако имате 100 градуса температура на укражаващите може да предам само 100 градуса, не може да предам само 200 градуса. Сега казвате. Какъв е цярат на това? Един пиел и питал. Какъв е цярат на това? Не пи. Той пак пита. Ще ми прости ли Господ греховете? Онзи пак му казва, не пи. Той пак пита. Ще ми прости ли Господ греховете? Онзи пак му казва, не пи. Той пак пита, какъв е царът на това? Не пи. Питам, какво трябва да правим? Ти казваш, не мога да направя това. Когато кажеш, не мога, това е състояние, когато умът ти е раздвоен. Вътре мислиш едно, пък отвън те занимава друго, ти не можеш да приложиш онова, за което си проповядал. Аз не ви казвам кой каквото ви каже да го направите. Като дойде един мъдрец, каквото ви каже, приложете учението му. Или един простак може да ви каже нещо и вие приложете всички неща на опит. Аз не разглеждам морала, както сега го разглеждам. Ако разглеждам по сегашния морал, по-морални от вас няма. Вие сте 10 пъти по-морални отколкото света, ако разглеждам сегашния морал. Но ако разглеждам морала в неговата чистота, то вашия морал не е морал. Един учен човек прави следното сравнение. Най-чистия водород, който имаме, сравнен с първичната материя, от която светът е създаден, ще бъде като кал. Като една гъста кал ще бъде нечист. Когато писанието казва «Чисти бъдете», ние подразбираме този закон на любовта. Любовта е закон на чистотата. Вие трябва да обичате. Най-първо любовта трябва да влезе във вас като един процес на чистене, нищо повече. След като се очистите, казано е, чистите по сърце ще видят Бога. Това е цяла мистическа наука, за да разбере човек по кой начин може да се повдигне. Може и да ви прегърне някой. Това са посторонни неща. С прегрътки и с хубави чувства, човек не може да се повдигне. Някой седи и се оплаква, че страда. Вие не знаете какво нещо е страданието. Вашето страдание, аз го наричам чесане. Представи си, че ти изгубиш всичко изведнъж. Какво ще бъде състоянието ти, кажи ми? Какво може да изгуби Господ? Господ нищо не може да изгуби, но ние причиняваме в организма, в който ни е поставил Бога, при свободата, която ни е дал, ние причиняваме на Бога ненужна работа. Поставил те е Господ на едно място и ти не изпълняваш функциите си, както Той иска. И тогава Господ ти казва така. Изправи поведението си. Често идват при мене някои и, и ме занимават и ми казват. Нали ти обичаш едихого си повече? Аз се питам по някой път, аз не зная, дали го обичам повече. Казвам, ти казваш, че го обичам повече. Как ти дойде на ум това и откъде го знаеш? Как го обичам повече? Мярката ти коя е? Много интересно е това. Ти казваш, аз го зная. Каква е мярката сега, че повече го обичам? Коя е мярката на повечето обичане? Вие мислите обикновенно, че ще му дадете първия стол. Майката като обича ще му даде повече хляб, по-голяма филия, повече масло, ще тури на хляба. Когато другите заминават, ще му даде второ комаче. Повече обичане е това. Ако искате това да ви дам такива комачета, колкото искате ще ви дам. Ако това вие го считате за любов, то това е лесна работа. Може да направя няколко самони пресни и да ги намажа с масло. Тези неща не повдигат човек. Не са една наука, която при сегашните условия може да повдигне човек. С намазване хляба не се разрешават въпросите ни най-малко. Хубаво. Какво масло трябва? Някой човек може да го намажеш, но болен е този човек, не иска. Не иска хляб, не иска масло, какво трябва да правиш? Болен е този човек, той не е гладен, той иска поцлон, не иска хляб, нито мазане. Казва, ако имате послом да си почина, не е само смазането, но с много начини има, с които могат да се проявят човешките постъпки. Но ние се отдалечаваме. Вие трябва да се занимавате с науката на любовта. Казвате, магията на любовта. Знаете ли какво нещо е магията на любовта? Онова, което любовта може да извърши е голямо. Ако вие знаете как да постъпите, как да употребите любовта, може да извършите много работа в себе си. Не само вие. Но някой път в любовта ще допуснете други да дойдат да работят. Човек в тялото си е една лаборатория, в която други професори могат да дойдат да правят опити. Ако един ваш опит е несполучлив, ще допуснете някой професор от невидимия свят или ще дойде някой от невидимия свят и ще направи един, два, три, четири опита. Така да казвам Не само каквото вие можете да направите. Някой път вие се молите за някои работи и молитвата ви не е послушана. В света съществува един закон. Някой път, някои работи и с един човек не стават. Тогава ще се съберете двама души, за да се изпълни закон. Може да турите и трима души. Казано е. Дето са двама или трима души събрани, там съм и аз. Един света е само Бог. Ти, ако искаш като един човек, твоята молитва да е послушана, няма да е послушана. Понеже това е прерогатив само на Бога. Един не е само Бог, а пък ти си множество. Следователно, за да бъдеш верен на земята, на множеството, ще викаш двама или трима, за да покажете, че вие, множеството, вие сте едно с Бога. Ако ти искаш сам да останеш да се молиш, не вземеш другите да ти помагат, ти не можеш да бъдеш послушан. Ти си тогава в закона на единството. Щом си в закона на единството, не е трябва да искаш нищо. Бог нищо не изисква. Бог изисква нещо от нас, от закона на множеството, заради нашето благо. Бог има всичко, но понеже множеството участва в него и има отношение към единицата, Бог регулира техните отношения. Така зван. На тази база е образуван думат. Думата е място, което показва как трябва да се поправи човечеството. Думата е място една от формите, по които може да се поправи човека и този е пътя, по който може да се поправи. Думата е една лаборатория. Бащата и майката са учени хора, децата са резултат. Там могат да се правят опити по закона на любовта. Писанието казва Има опити направени по плът, има опити направени по дух. Роденото от плът отива, роденото от духа остава. Но защо е така, казваш? Ти ще направиш един опит, който трябва да стане. Мъчнотиите, които претърпяха всички светии, след като ги биха, при тия мъчноти се опитваше тяхното търпение. Ти имаш син, но я го тури на изпит, дали ще изпълни волята ти. След като мина през всичките изпитания, дяволът много изпитваше Христос, Христос всичко понесе и най-после каза Прости ми, аз съм готов да изпълня твоята съвършенна форма И дяволът каза Брей, отива всичко Дяволът изгуби И отгоре се вгромоляса прехапа си устата и каза всичко мислех да направя, но това надмина всичко. Аз всичко преодолявах, но това, което стана, не го допусках. Аз ако знаех, не се захващах за това. Вие още не сте дошли в началото на страданията. Още и е като дигне майката пръчката, децата ще ревнат да плачат. Още не са усетили боя и има викане. Та мнозина от вас само устата им са отворени, а аз казвам, нищо няма още. Мъчно е човек да бъде търпелив, никак не е лесна тази работа. Аз ви казвам, голямо изкуство е човек да бъде търпелив. Това е един закон на търпението, да не се наруши мирът ви. Ще се случат нещата, както ти не ги очакваш и не ги разбираш. Има един закон, който регулира нещата. Има цяла наука, по която можеш да оправиш нещата. Ти можеш да бъдеш богат още сега, но ако знаеш. Ти можеш да бъдеш богат, но да знаеш как да погледнеш, по кой начин. Има един начин. Любовта Ти можеш да погледнеш този богатия, че е да ти даде Но можеш да го погледнеш и така, че той да те изпъди И ако ти употребиш една дума, както тя е слязла от Бога, тя е една сила Проучавали ли сте вие думата любов? Натурски любов значи се вмек а на гръцки агапи, на френски амур, на италиански аморе, после на санскритски, на китайски. Какво е свойствено на любовта? Стремежът ни нагоре към върха, това са лъчи. Любовта не отива нагоре. Винаги слиза надолу, слиза от един център, при този случай, ако турите върха долу, тогава този център е долу. Любовта, която отива отдолу нагоре, на която центърът е долу, това е едно противоречие. Първият център разредява, вторият сгъстява. Когато центърът е долу, любовта смразява. Когато центърът е горе, разредява. Трябва цяла една школа да ви учи човек какво нещо е магическата сила на любовта в нейните отношения. Вие казвате, какво ще правим като влезем в небето? Като влезете в небето, вие ще изучавате науката на любовта. Ангелите изучават науката на Божията любов, нейните форми, нейните закони. Хората са създадени с законите на Божията любов. Ангелите изучават направата на човешкия организъм, на човешкото битие. Те изучават съчетанието, по което човек е направен. Но тия работи са отвлечени. Вие искате да опитате любовта на едно смъртно същество, подобно на вас, то да ви обича. За колко време може да ви обича едно същество, подобно на вас? То казва, «Аз до гроба си ще ви обичам, но ще ви обича само за една минута или само за една секунда и половина». Ако може да ви обича за една минута и половина, то е много. Но за една секунда или за една секунда и половина в неговото съзнание вие ще живеете – и неговият ум няма да бъде занят с никакви посторонни предмети. Ако една секунда вие седите в ума на Бога, само вие да сте в съзнанието на Бога, Бог не може да ви държи една секунда и половина. При сегашното състояние Бог може да ви държи една милионна част от секундата. Ти казваш... Ти обичаш ли ме? Заш, заслужаваш ли да бъдеш обичан? Аз задавам всякога въпроса. Обичат ли ме? Заслужавам ли тази обич? Двете неща вървят заедно. Заслужавам ли тази обич? Иска някой да го обичам. Казва, че трябва да го обичам. Казвам, заслужава ли тази обич? Две условия има. Трябва ли да го обичам и заслужава ли всеки един? Трябва да каже така. Тогава третото положение. Ако аз не мога да обичам този човек, това тогава веднага не държа си празен, но казвам. Бога обичам. Научи ме, Господи, как трябва да поступи с този човек, когато не обичам, понеже и ти си го създал, как да го обикна, не знае как да го обичам. Обичаш по един начин, не върви, обичаш по друг начин, пак не върви. По кой начин трябва да обичаш? За любовта отидоха 15 минути. Часата е 6 и 15. Всички болести и недоразумения се държат, дължат на неестественото положение, на разположението на вашата мисъл и чувства. Ако вие не знаете как да мислите, ще се образуват във вас неестествени чувства. И ако вие не знаете как да чувствате, във вас ще се образуват неестествени ред постъпки. И ако вие. Не знаете естествено да постъпвате, ще се образуват в вас болезнени състояния. Така започват всичките болести. Те показват неестествения порядък на вашите мисли, чувства и постъпки. Причината на всичките болести и нещастия се крият и се коренят в човешката мисъл, в човешките чувства и в човешките постъпки но зад известни ваши мисти чувства и постъпки вие трябва да разбирате. Аз говоря за любовта. Някой мисли, че аз говоря за формите. Не. Аз не говоря за никакви форми. За мен любовта е най-мощната сила в света, която твори. Целият космос е създаден от любовта, тя твори. Ще дойде време, когато всичко ще се измени. Любовта ще измени всичко. Но ако човек не дойде да съзнае този закон и да го използва, той ще остане назад. Бог ще оправи света. Ако вие не приемете това, ще страдате много. А никак не е потребно да страдате много. Има излишни страдания. Потребно ли е Христос пак да дойде и да страда? Не. След като е страдал, не е право втори път да страда. Страдали сте от любов? Влюбили сте се, страдали сте. Има ли нужда втори път да страдате? Оттам насетне е да започне възходящия закон. Страданието – това е границата. Естествената граница, която трябва да преминете и да влезете в областта на любовта, в която да оперирате вече е разумно. Когато някой дойде и му говоря за любовта, казва му Ти трябва да минеш границата на страданието и да станеш господар на живота, да оперираш правилно с любовта. За мен е безразлично кого ще обичам. Мен ли ще обичат, други ли ще обичаш, то е твое право. Нямаме право да се месим в любовта на никого. Когато някой мине през закона на страданието, аз не се меся. Но когато е в закона на страданието, аз му казвам, ти си в гората. Ще се заблудиш с клекажа и с унези джунгли, Предупреждавам го. Сега любовта, както се разбира, с тази любов ние ще създадем повече страдания, отколкото имаме. Дойде една сестра и ми се оплаква. Тя прави добро, атакува тя. Една сестра приела един брат, който боледува. Защо го държи в къщата си този младия брат? Не бъдете такива деца. Не харесвам едно ваше подозрение. Аз ви казвам. Тия подозрения не са хубави. Станете ясновидци да видите нещата как са. Както сте сега, вие сте крайно невежи. Станете ясновидец, за да видите какво става в къщата. Да предполагате, че това е така и така, не е хубаво. Може да развиете ясновидството. Когато искам да зная какво правите, аз виждам. Виждам какво правите в стаите си. Тази муманни най-малко не е красива, тя е черна като дявол. Не искам да говоря за нещата. Станете ясновидец, но не стойте на два ума. Злото и доброто са две сили, които определят посоката на живота. Това е наука. Вие вървите по пътя на доброто. Като вървите по пътя на доброто, необходимо е злото, за да привлече енергиите на злото, да ги трансформирате. Като работите по пътя на доброто, можете да ги трансформирате. Вие ще се спрете и ще кажете. Най-лошите хора ли сме ние? Аз ви питам, защо мислите така? Ако вие мислите, че сега сте най-добрите хора, добре, тогава ще ви дам един опит. Може ли да го направите? Може ли да минете по една паежина от един край на паежинета до другия край, без да я скъсате? Вие ще кажете, как да не мога? Добре, минете по пътя на паяжината. Праведният човек като се качи на паяжината, той ще улекне и ще мине. Ако мине, той е праведен човек. И аз трябва да изменя естеството си, за да мина по паяжината. Ти казваш, аз съм добър човек. По паяжина можеш ли да минеш? Ти казваш, аз съм човек, който обичам. Аз другояче че поставам въпроса. В състоянието, в което се намирам, готов ли съм при всички условия, при всички противоречия в живота, мога ли при всички условия да извърша волята Божия, без да ми мигне окото? Ти готов ли си? При всички условия и при всичките противоречия, които знаеш и не знаеш, да изпълниш волята Божия. Готов ли си да изпълниш волята Божия? Като кажа «мога», това значи да мога да мина преспая жената, която е между вас, която е от вас до невидимия свят. аз за личности не говоря. Но в дадения случай сега, можете ли да извършите волята Божия? Сега на мен няма какво да ми казвате, понеже щом го кажете, ще се поставите на изпит. Христа го поставиха на изпит 33 годишен. Цял легион римски войници една вечер го изтезаваха да му изпитат търпението. Шибаха го, туриха му кръста да видят дали е силен да го носи и му казват – Себе си не можеш да спасиш, как искаш цар да станеш. Ако вие искате да бъдете като Христа, без да бъдете закован на кръста, без да ви забият гвозди в тялото, без да ви мушнат копия в ребрата, без никакво плюене, без да ви турят трънен венец, без да ви турят мантия, това не може. Не посрещнаха така Христа. И вас няма да посрещнат така. Христос казва. Ако мене изгониха и вас ще изгонят. Такъв е законът. Сега разбрахте ли? Не сте разбрали, понеже още по паежината не можете да минете. Доброто и злото, това са двата процеса, които ви показват пътя, по който трябва да вървите. Единия път е нисходящ, другия път е възходящ. Двата пътя са, по които трябва да вървите. Да остане сега една мисъл. Да остане следната мисъл. Ние искаме да бъдем такива, каквито Бог иска. Ние искаме да бъдем такива, за каквито Бог ни е създал. Тази мисъл да остане у вас. Отче наш Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 5 септември 1934 година Sofia